jeg Velkommen til Sofa afsnit 4, eller det første rene podcast-afsnit. Og vi er de sædændelige tre værner, der har været og set en film og hygget os. Velkommen til, Bjarke. Ja, mange tak. Og Mathias, er også. Ja, det kan man sige. ikke. Det er til lige måde. er, til, det er okay. Han jeg, er til, jeg er til video. Ja. Han siger ikke så meget. Men øh, så har vi så også fået den svenske filmentreprenører. Eller... <laughs> kondusører kondusører, kondusører. kondusører kalder man det også. Velkommen ja. til. Tak. Det skal lige sige mit navn. Så, Peter Rasmussen. Vi har hygget os lidt med en film, der hed uh, Solomon Kane. Og jeg ved ikke helt, uh, der var nogen der blev... Var sådan på imponeret, eller? Fast, der er jeg vil sige, at jeg blev negativt overrasket. Ja. Solomon Kane, det er sådan et power-navn, og så kommer sådan en svag titel ud af. Det... Peter, du er gæst. Du er til start. Hvad synes du om filmen? Hvad skal lige på? Hvad synes du om filmen? Altså uh, svært at jeg synes jeg heller ikke, det var. <laughs> <Yes. laughs> Nej, men det er jo så lidt en film, som... Uh... Altså det er ikke en film, man kan se to gange. Peter var alligevel livet. Ja, det er altså nogen... Ja, en af stik vil jeg tage senere. Ja. Men jeg vil personligt gøre, hvad jeg kunne, for at jeg ikke skulle se den igen. Uh, og, men det er jo heller ikke, fordi det ligefrem er en uh, vildt dårlig film. Altså, det er en film, man kan glemme, man har set. Åbenbart. Uh, <laughs> det kan man ikke. Det er ikke forkert. Det er ved håbe, man kan. Men uh, altså, nej, så, så det så dårligt, så er det så dårligt, ikke. Altså, det var jo... Det var meget sendt. Det var meget regn, og det var meget svært. Mm. Svær kamp, altså. Og øh, så. Ja, lidt ind film. Mest af alt. Ja, det ikke en ja. rigtig B-film, og heller ikke nogen. Øh. Det var Jeg synes egentlig, det var et udmærket. Øh, hvad hedder det? setup til den, faktisk? Altså, at ham her, Solomon Kane, ja, sagde, at han ville have hans sjæl, og han slap lige nok til væk. Øh, men så. Øh, måtte han så ikke stå nogen i hjelpe igen, og det er jo lidt dumt, når man slår Solomon Cain elsker også, at slå folk ihjel. Det ja, er derfor så se Så derfor skulle han så ja, holde, holde sig på det sådan noget rambo til, war is over, uden hele verden, være det, fordi han var ikke den her noble -krig, det synes jeg, han var udmærket. Men ja, jeg sad og sov lidt til den. Ja, <laughs> yeah, jeg synes, det var meget armeligt. Tak. Jeg har faldet i Solen et par gange. Yeah. 15 måske. Det eneste, ja. jeg synes sådan overraskende positivt, var, at man modsat normalt i film, så var det næsten bare lige den lille dreng, der dør først, og det... Det ser man ikke så ofte, og det... Det er så meget fedt, at de bare tager den mest uskyldige, der er... Eller egentlig mest der er, Og bare fjerner den karakter helt væk, så han ikke er der mere. Det er befriende. Det er meget befriende, fordi så kan så man koncentrere sig om det, man vil. Kvinden, der skal reddes, damselen in distress, hun skal reddes nu, og det er det, der sker i filmen. Det er det, det, den handler om, efter... Han først har afsværet volden, så skal han redde en kvinde mm. med vold. Ja, det mm. mm. ja, De var egentlig de var godt på vej, og så døde den bare lidt ud sådan i ja. dårlige ja, så, Man var ikke overraske, om man kunne se allerede fra starten, at den uh, heller ikke kom, ville komme nogen steder. Ja, ja, ja. Men det var jo, ja. at man, de havde egentlig... Men man sige, øh, de havde, så på idéplan havde de en god nok idé, og så ja, ja. fik de bare ikke forløst ideen, som de burde. Men uh, det var så åbenbart heller ikke uh, deres idé, kan man sige. Nej, yes, det er det er, du, så åbenbart. Yeah. <laughs> Fordi lige, lige i oplevning til den her podcast, vi skulle til at optage, op, efter vi havde set filmen selvfølgelig, øh, der sidder jeg så lige så op bare lige for at tjekke om, hvornår den udkom. Det var faktisk den 2009. Øh, og så ser jeg så, at nummeret er baseret på øh, noget, noget historie fra en eller anden forfatter, der er skrevet i 1600 og starten af 1700-tallet. Øh, det er måske ikke fint nok, men så er den så åbenbart lavet som en comic i mellemtiden. Det er jeg ikke heller, om man kunne finde den. Eller en tegneserie. Det var åbne kun engang, men er mener lidt noget, meget udlagt det andet. Vi sammenligner os også lidt med, måske. hvad hedder det, Van Helsing og sådan lidt. Ja. Men, det, men, det, men det, altså, det fede i filmen fra 2009 blev åbenbart allerede lavet i 1690. <laughs> ja. Langt undervejs. Ja. Langt undervejs, ja. Jeg, jeg synes faktisk, det var det var okay til at starte med. Altså man skulle lige sætte sig ind i sådan lidt, vi forventede måske sådan lidt en dårlig film. Altså en cool tragikomiske, eller ikke tragikomiske, men en dårlig komisk film. Øh, og det, det hele var til at starte med, men det var, var, var sjovt på sine egne impromiser. Altså der var sådan lidt eventyrlige og sådan lidt dårligere plikker og sådan lidt cheesy, men, men det synes jeg er okay til at starte med. Ja, jeg synes godt nok, at de, at de, de, de brugte lidt lang tid på origin story, og alt talt, med det handlingsforløb, de kørte på, der kunne du de godt have cuttet det lidt af. Det er op, at din story var det bedste i den. Ja, det er sådan, så det bedste. Jamen, det er, er, er, er, er, er, er ikke bare den. Altså, og så skal de forklare alt Det her, det er min sidste ord, hører vi på et tidspunkt ja. på engelsk. Altså. Ja. Og så snakker han lige lidt, og så dør han. Mm. Fantastisk. <laughs> ja, ja. Jeg ja, er faktisk endnu, endnu mere udtalt, end det bliver at være på omganske films, som forår, er utroligt udtalt med at, at have noget metersprog med inden i. Og så får vi ikke engang voice-over af Morgan Freeman, er ja, virkelig skuffet. Det er bare i mit hoved. <laughs> det er vores Det er <laughs> <laughs> ja. one take, Peter. Der bliver ikke Nej, Ej, aldrig aldrig. Aldrig. Aldrig. No Altid, altid. Aldrig. Aldrig, aldrig Det er vi Aldi, Det kan måske være, at I kan for for hjælpe mig her, fordi jeg forstod ikke helt. I starten der fandt han så ud af, at overraskelse at han, øh, hans sjæl er blevet lovet væk til Satan, ikke i landpanget. Ja, det kom lidt bagpå ham. <laughs> ja, han, <laughs> men det fik man aldrig muligt svar på, det. jeg troede faktisk, man ville op til slutningen af. Ja, det gjorde man jo. Ja, ja, det, det var, var jo, faren var, man, jo. Faren havde lovet søl sjæl væk sammen med alle sine rigedomme. Nå okay, okay jamen det var det, jeg sad og på. Det er garanteret sådan, at jeg hænger sammen, og så sad bare jeg åbenbart ikke fuldt godt nok med til at opfatte, at det også var, var sådan, at fuldt han sammen. Eller jeg ja, sammen. Det er så mit fald. Hans far var jo også spil af den eneste kendte skuespiller i den her film Nå, ham ældre, men han var også... Men øh. ham ved man ikke, hvad hedder. Nej, nej det er ikke. Nej, men det Men var altså, bare ham fra Jurassic Park. Faren var jo faren Max von er. Sydow. Jep. Og det... Ja. Så det er jo, altså jeg tror, hvis vi har vist, ham han var med, så havde ja, vi nok altså... gået ind i filmen med lidt andre, men i at være, at han med i to scener, kan man sige. Og så igen, altså, det er jo Kaiser Minge. Nu siger du Kaiser Ming. Ja, det er jo... Den film, jeg kender ham bedst for, det er 1980... Flashgården. Mm. Aha. Det var meget sjovt at en der. Ja, der er Max von Sydov og Kajsammen. Det er en god film. <laughs> jeg har siddet og set udvandrerne. Altså fra Sverige har jeg lige siddet og set udvandrerne. Med min mor. Mm. Det var der, Med Max von Sydow. Lidt anden rolle end han havde her. <laughs> øhm... Kan du bare skynde paralleller måske? Jeg ville mm. ønske, at jeg havde noget sted, at skulle hen med den her sætning, men det kan der faktisk ikke. Det, det var, der er ikke rigtig så mange... Øh... Nej. Nej. Okay. Nej. <laughs> Nej... Nej... Nej, ikke lige. Nej, ikke lige. Det kan der ikke. Ingenting. Fedt. I starten der, i origin-history, vi snakkede om, altså, der synes jeg, bare, at det stemmer stærkest. Men jeg synes lidt til at starte med, det blev lidt, ligesom lovet, at det blev sådan en eventyrsfilm, hvor det ligesom var sådan ude for nogle lidt magiske ting, eller okay, der var også magiske ting hele vejen igennem, men der var ikke som ligesom samme stemning af eventyr, som var i starten. Nej, altså... Og så var jeg lidt skuffet over. Ja, men det, jeg synes... <coughs> jamen det er nok, det blev lagt op, at der skulle være sådan noget eventyrfilm, hvor der så skulle være, og den var, men jeg synes egentlig hele vejen igennem var en utroligt deprimerende film at se på. Mm. Det var jo hele tiden elendighed og, jamen sagt, regn og mudder. Øh, Ja, det var det, det, det blev bare sådan lidt øh, en trist film at se Men det der deprimerende stemning, stemningen der var i den eller den ja. blev ikke snakket lidt så godt igen. Altså det jo sådan The Road hvor den er ligesom, meningen, den skal være nedtrykkende. Altså, nej. altså den, der, den var bare sådan det var bare sådan farver, det var sådan lidt kedeligt, yeah, Ja, ja. Yeah. Og man vidste ikke rigtigt, hvad fanden altså, det var jo altså var på ja det skulle være her på jorden jo. Men ja. det var alligevel sådan, sådan nogle nogen der gik rundt. for altså. Ja. Ja. store økser. Det, det var lidt et fantasy-univers, baseret ja. på... Øh, ja, hvad man kalder det, Immigranterne fra Europa over til USA. Mm. Øh, der var de religiøse og de knaps religiøse der, prøv, der jagtede dem. Eller noget Men vi er på den europæiske side, fordi ja, folk ja. der skulle... Derfor sagde emigranter. Ja. <laughs> Men jeg synes faktisk, at det trak lidt ned, at, at det, det blev vi så nødt til selvfølgelig, fordi det var baseret på de her tidligere værker. Men jeg synes, i selve filmen, der synes jeg ikke, det passede ind, at det skulle foregå i vores verden, og så stadigvæk var der, den her form for magi, fordi, okay, fint nok, de har vores verden. Øh, det foregår i 16. 1700 tallet Og de og har, har fortrus. De, de, ja. Det var vel og egentlig bare, at alle øh, andre så ikke var overtro i deres... Jamen, det, var, det var fint, at, hvis de bare havde taget vores verden og så sagt, at dengang der troede på overtro, og så, så siger vi bare at det er ikke det, den her historie. Hmm. Men det var jo mere end det. Altså, der var jo ham her, der havde den her okra her, og ikke Ja, zombier. Og øh, de her dæmoner, der kom igennem spejle og sådan noget. Altså, det var måske lige en tant for meget i forhold til, at det skulle være sat i vores verden på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Og det, og det gav ikke noget, at det var i vores verden, fordi der var bare sådan lidt. De nævnte Spanien, de nævnte The New World, og det var egentlig det. Var egentlig, det, var egentlig, yeah. det. Altså, det kunne hul, de var været. Det de kom fra hvis vi skulle mod vest. Det var et alternativt univers. Ja, lige præcis. Hvad, hvad, synes I ikke også strukturen af filmen, var det eller var det kun mig? Jeg tænkte sådan, ofte, altså her springer de bare mellem et mærkeligt sted fra den her scene, og så over, over i næste, næste scene, hvor det bare fuldgang er det var der meget af. Altså, pludselig så følger vi nogle personer, hvor vi lige skal se, hvad der sker med dem. Så følger vi nogle andre personer, hvor vi lige skal se, hvad der sker med dem. Så får vi lidt origin story. Så går vi tilbage til de første personer igen, og altså min foretrukne opbygning her ville nok have været, at enten så tog man hele origin story ud i et, på et eller andet tidspunkt midt i filmen, eller også så tog man den fra starten af, i stedet for at lige at tage dem i små klip lige, lige omkring, altså de var i samme område af filmen, sådan i starten af den men det er stadigvæk, det var sådan lidt forskudt og så der nogle andre scener imellem, som måske ikke helt passede ind. Det virkede ikke rigtigt. Det skulle heldt at med, at han blev overfaldt på et tidspunkt <kørød> i uh, ja, begyndelsen af filmen. Mm. Og så pludselig så kom de bare de mennesker, som så overfaldet ham, dukket op i et eller andet slot fra sig selv i sted. Og ja, der kunne de pludselig sagde, at, havde, at fungerer bedre, hvis jeg havde set noget mere ved dem før det, inden, inden det skete. Det, ja. det, det var virkelig bare sådan lidt. Og så var det ligesom, for grundes, og tage, sig, hælde, de fortalte grunden til, hvorfor skudde de det? Ja, lige nu så man fik ligesom sådan lidt... Ja, fordi hvad vi egentlig troede, der kunne de jo egentlig være ude af historien der. Ja. så hørte det var ikke noget, de kommer ind igen uventet igen men bare de skulle bare ikke komme ind igen på den måde hvor man pludselig bare fulgte en tilfældig tidspunkt i deres hverdag der altså, var flere det, steder, hvor man bare følte, filmen blev omkottet lidt ja, jeg tror ja. også, den er klippet øh, lidt øh, underligt fordi at, altså også der, hvor han ligger i Pilgrindens vogn og så over til næste scene der kan de lige pludselig, pludselig hans navn ja, det jeg synes jeg ja. var lidt underlig. Og så, og samtidig så kom der den anden scene hvor, hvor de så åbenbart altså de tre skurke, der er til af den af hovedskurken vi får ikke vide, hvordan de blev fanget, Nej. eller hvorfor, eller hvornår. Bliver de fanget lige ja. efter, de har slået ham ned? Eller? At de må have vist et eller andet... Det stå ikke klar for mig i hvert fald, hvorfor de alle sammen forventede, den gang da de stod og troede, at de havde ham drengen hjælp. Hmm. at de så alle sammen bare... Alle dem, de gode her, ventede med, at jamen, slå da de her 40 hmm. mennesker i 40 år gør hjælp her. Nu skal da bare slå dem ihjel. Altså, han stod der ene mand, og for dem var han vel egentlig bare sådan en... Ja, måske lidt mystisk fremmed mand man er stadig bare en sag han var føltes hjemme på slagmarken altså, i stedet der er derfra, derfra og så til bare at tage en fuldstændig undermandssituation uden nogen våben. og en lille dreng som en visel jeg ja, jo de alle de var alle som holdt som visel og sådan og så, inden de bare kig på ham som om hjem så gør der noget men selvfølgelig det kan gør men hvis man vidste, hvem han var. været det virkelig troede jeg ikke det er men ja det er sådan altså nu der, men jeg vil sige, at der er jo ingen af os, som er eksperter på den her film på samme måde som uh, Mathias er, som jo har gået ind med åbne øjne til at vi har set den to gange. Ja, ja. Og det, det, det er jo der, vi kommer til igen, at det er en film, man godt kan glemme, man ja. har set Jeg tror også sagtens, at vi har det. <laughs> For det har jeg da i hvert fald gjort, og der var et par scener, vi tænkte, tænkt, det var underligt, jeg synes jeg da, jeg har set. Og det kom jeg så i tanke om til sidst, det er fordi det havde jeg set. Ja. Det er vel at mærke, omkring 10-5 minutter før den er slut, ja. Ja. der siger han, hov, jeg har da set den her film han sagde først fem minutter før, måske. Ja, han, han, ville ikke, han ville ikke afsløre tidligere, at han er ja, en eller anden Ja, Men det er jo faktisk, det, der var gået så lang tid, før at jeg opdagede det, at jeg tænkte, altså, ja. nu var det ja, ja. ship ligesom sejlet. Ja. ja, fordi vi så og brugt tre timer på at finde en film, vi skulle se, som der ikke er nogen, der har set før. Ja, det er jo det, lidt ja. forhistorien, ja. Så derfor så... Jeg ja. er ja, alligevel så endelig med den her, vil jeg og det ja. Og det er måske ja. også et problem at tage en film, vi alle sammen ikke har set før. Tænk mig præcis, at det var jo kvaliteten i stedet. Ja, så er, godt. Og lad og lad er, vi, vi er alle sammen Vi er alle sammen filmmelskere, og vi er især skulle lidt forskellige film alle sammen. Ej, det var virkelig dårligt. Vi kan ikke rigtig snakke om noget for helt. Ja, det. Ja, men, synes, det var synes, så dårligt. Det, det er fint, at du synes det, men du ser ikke snakker om, at du synes den er Jo, lad os Indtil nu har mig og Peter snakket om, at faktisk synes, at starten var god nok ja. Og så ellers måske snakker om, at de begynder at falde sammen, eller du du ikke kan lide den, eller et eller andet Det er fint nok det er mest bare, jeg synes bare, det var lidt, lidt intedsigende. Det var ikke sådan, at altså, jeg bare tænkte, ej, en forfærdelig film, det var bare sådan en Ja, det er faktisk det værste hvad alle, hvad alle film kan være, for der er absolut ikke noget i bøgerne at se en dårlig film. Det kan være en utrolig god oplevelse. Ja. Og selvfølgelig at se en god film, siger sig selv også en god oplevelse. Men at se en film, hvor, der, hvor vi stort set bare sidder alle sammen og bare... Ja. Jeg ville egentlig gerne have, at komme en teller på op i op i højere hjørne, så man kunne se, hvor langt tid der var gået af filmen. Og ja, men det savde vi alle ikke. Nej, men det gav jeg egentlig også godt. Troede <laughs> og man det gå langsomt, hvis man jogede. Ja, det, det. var det nok. Så det har der gået sådan noget lidt selvpineri. Jamen, jeg vil skrive det, hvis der kommer noget spændende. Ja, det gør der jo ikke. Nej. <laughs> altså, altså, <kom> <laughs> så er der var klik der om kulpen i stedet for. Ja, ja, <laughs> ja. Så var det sådan. <laughs> Men jeg, jeg jeg skrev personligt ned alle steder der skete noget. Ja, ja. Det gjorde jeg også. Ja. Altid ja. yes. har noter. Jeg vidste. Og øh, ja. Ej, det jeg synes er værste film det er i virkeligheden, man har skrevet og fremført sådan af det. Ja. Det er rigtig rigtig punkt. Nej men hvis vi okay, frem, hvis vi skal begynde med skuespil, hvad synes du om skuespillet? Jamen, altså rent fysisk set, altså hvordan de bevægede sig sådan, det var sådan sådan fint nok. De var på deres pladser sådan og, og de godt... Fremfører nogle <laughs> følelser, men så, så begyndte de at tale, og så begyndte de at gå i stakato, hvor de sådan nams sætninger, hvor de nærmest skulle have cue cards ind for at vide, hvad de skulle sige, og ja, ja. men skriften var heller ikke helt vildt godt. Det, det var det ja, var ikke helt vildt godt. Det er ikke vildt godt, men de altså, enorme var heller ikke helt vildt godt. Nej, men det var ikke sci-fi fiction dårligt. Altså. Nej, nej, var, nej, nej, det det. Man må godt se at det ikke var, man siger skudspil, du må se det ikke var en, en tv film. Det bliver over tv-filmniveau af, skuespilleren går men Men, men samtidig, så, altså man skriftet og fremførelsen, af det, var virkelig dårligt. Altså, jeg synes, han var virkelig dårlig i de første scener, hvor han skulle være den onde uh, Solomon ja, Der var han ja. rigtig dårlig. Men, okay. da, han, men, men så, da han så skulle være ligesom den uh, fredste Solomon Kane, der synes jeg, han var lidt bedre. Mm. Der var han sådan, at han, han lidt normal Der behøvede han ikke at råbe <laughs> og være sur hele tiden. Så det synes jeg godt, han ikke kan kunne få noget af. Nej, det er rigtigt. Men, uh, men så blev han sur og råbende igen, og så... Puh. Ja. Han han, han, ja. Og så man så også et over, han han sad så lige ned sådan en, Jack, en billig version af Hugh Jackman, lidt mindre, øh, lidt mindre hvad hedder sådan noget. imponerende version. Ja, ja, ja. så imponerende er Hugh Jackman rigtig. Men ja. altså, i forvejen så derfor så. Ja. Yes. Han er egentlig bare lånt hans hat og hans tøj. De har taget har alle rette for helsen, og sagt, dømmere kan vi bruge, dømmere kan vi ikke bruge. Outfit, det kan vi fandme bruge. Og det får vi yes. en lille pige, eller en, altså en væk, for at vi får pige tager syg til ham. På øjemål. Ja, ja <laughs> det passer. Ja, det, <laughs> sag, det sagde godt, han så godt. ud det. Det må give ham. det må vi ham. må Og det, på en eller anden måde fik de også lige kappen af en over. Ja, ja, han var, ja. Og, og også lidt malplaceret. At han lige pludselig, midt i en masse døde mænd, lige har dræbt, finder en kappe, der er. Ja, og så tog han den på ligesom, at det var sådan ligesom et tegn til os om, at nu... Ja, yeah. så okay. skit der. Nu har han bedes. Ja, for han havde vel en kamp på i begyndelsen også. Det var nu nu aligevel tilbage nej, nej, til. Det kører hvad? Ja, jeg er faktisk ikke sikker på. Det er bare noget at slå ud. Okay. Men de markerede ja. Ja, så sådan en skiftet her en bare tidlig. Tidlig. Uh, fordi det så kom starten. i slow motion og sådan ja. noget. Ja, men det ja, de gjorde de jo generelt. Det var også ligesom det der med udtale ting sådan meget kraftigt. De er de er ja. meget kraftige sådan med de symboliske. Ja, ja symbolerne i filmen, sådan meget. Måske er noget. Jeg ved hvad, hvad symboliserer regn? Det er de vel bare... Det er der vel tristighed, ja. Det snakker vi i hvert fald om i Total Recall med de forskellige verdener. Den ene, der var konstant regn, og den anden der var der konstant solskin. Ja. Det er meget sådan... ja... ja altså, mørke. Jeg vil næsten sige, hvis de ville gøre verden endnu værre, så skulle de fjerne al regn. Gøre det til et ørkenområde i stedet for, fordi der var tørke eller noget. Det lød da mere trist i virkeligheden, i stedet for regn, det der bare irriterende. Nu det skulle, skulle det vel også være britiske øer, eller hans, skulle det ikke, det er vel sådan... Jo, men altså... ja var det politiske øer, var det, var det ikke der? det? Det er, jeg skulle forestille noget europæisk ja. i hvert fald, men jeg tror, den de ja, optaget mest ja. i Tjekhid, eller hvad? Åh, oh, men det var ja. bare, ja, Tjekhid, de har så ikke lige så meget vand. Ja, hvilket landevalg der var inde over at lave den, det var, ja, Tjekhid. Fange Ja, og når, når Tjekhid er en af dem, så var det garanteret der, at de blev optaget, ja. Ja, det, tænkte, det var, var der ikke skib osv., jeg tænkte så meget, at der ikke ligefrem... Øh... Hvorfor? Var der ikke, de skulle sejle til The New World osv.? Jo, på vej i morgen, ja. så altså, der kom jo ja, aldrig ud til skibe. skib. Nej, ja, det er selvfølgelig ikke. Ja, og det, der, det slot der var jo i et eller andet øh, højland. Ja, der findes søer. Ja, men, <laughs> <laughs> men ligefrem sådan en højland, hvor øh, ambroren kunne blive sparket ud. Det var måske... Jeg ved, at der der. Det var ja. i hvert fald ala ja. noget britiske ører. Det ja. er godt, at man ikke skal tænke så meget over det. Det var ikke så meget i filmen, man egentlig skulle. Det var for, at næste gang ser vi en Adam Sandel-film. Der ved vi, hvad han er med at gøre. <laughs> ja, jeg tror, vi vidste ikke rigtig, hvad vi var opmode i den her film. Nej, det er ikke. Det er nok alle lidt overrasket over, hvad det egentlig var, det var vi, ligesom, gået, vi gik ind til. Det var lidt ligesom han der, han lige fik at vide, at han selv den, den tilhøjte satan. Ja. Det var sammen som ligesom, sad med lidt filmen. sammen dengang der. Men ja, man sad, det er jo faktisk meget godt, hvis vi lige kan... Hvad hedder det? Han, filmen startede med, at han fandt ud af, at han sjæl tilhørte teaterne, og jeg, og jeg tror, vi havde lidt på samme måde, at vi fandt ud af, at vores sjæl tilhørte den her film de næste en time og minutter. og <laughs> <laughs> og, og, ja, og vi går måske bare lidt mere... <laughs> Stille Stilleoprør, ligesom filmen gjorde, det var bare... Ja, det startede han også med. Han gik jo i kloster til starten ja. Altså, ja, okay. Ja. Det gjorde vi også. Vi sad jo bare stilleoprør, så nogen hjælpede. Ja. <laughs> Udenpå, det gik over. Men, siger, vi, vi burde måske ja. været lidt morgale og altså sagt, det kan godt være, vi har brugt tre timer, men nu bruger vi lige fire på at finde anden film. Ja. <laughs> ja men på den anden side, så var det ikke øh, kommet sådan en killer-podcast eller det. Nej, ja, det er det. Nej, ja, Vi slapper hele skinnet igennem filmen, men øh, vil I anbefale andre at se den? Nej. Den er ikke særlig god. Den er egentlig lidt længere, end den burde bære. Og den er ikke ret lang. Den er virkelig dårlig. Du er du ikke særlig imponeret? Nej. Jeg er ikke imponeret over en film, der tager så lang tid om at fortælle så lidt på så dårlig en måde. Det er lidt bredere, faktisk. <laughs> ja, jeg er, jeg er skuffet såret, og jeg kan ikke... Altså, man kunne gøre det imod mig. Det, um... Nej, men det er jo faktisk rigtigt, fordi der findes så ufattelig mange film, man kunne se. Mm. Og findes så ufattelig meget, man egentlig, som moderne mennesker faktisk burde gøre. Det jeg har meget kort tid her i Danmark. Og så alligevel, så vælger folk at sætte sådan en film som den her på gaden, som er. Man kan sige, at nu er Snudstejl siger meget dårligt, med Sandler. men det er alligevel lidt mere... Man får alligevel lidt mere... Hvad ved man, der får? Ja, man ved for det første, hvad man får det var jo ret godt jeg havde det engang der blev opbygget op en Jamen lige nu aktive altså her den her det var jeg tror mere man er sådan lidt ligegyldig guld i offret yeah. ja det var bare og det er en det, det er en film man glemmer. altså yeah. vi kunne sidde her om, om to år hvis vi ikke kalder den podcast her så er vi alle sammen sidde og tænke, den har jeg da ikke set det kunne det godt yeah. så så altså, skriv det ned hvis I ser den så ved jeg I, I ikke skal se den igen ja yeah. lige en lille huskelap ja men altså nu nu vil de sige jeg kan jo godt lidt opbrænde den her film er så dårlig men han har jo selvfølgelig også lidt pøstende og stikke sig i den. Ja. Fordi det var faktisk lidt på hans, en anbefaling, han havde fået, vi så den. Ja. Min øh, bror havde anbefalet den. Han synes det var god. Hvilke ord brugte han? At, brugte han direkte ordet? God. god. Han prøvede at få mig til at se den sammen med ham et par gange, og så sagde jeg, Ej, jeg givet ikke rigtig. Altså, okay, han ville... Så, så han, han, havde han, se, den, han vil se den igen? Han ville vil rent faktisk se den igen. Ja. Så. Og han har ikke nævnt, hvorfor. Altså bare for, at jeg vil Og man kan komme ind i ligesom mindset... Han synes det er, der, var, der var meget fedt og okay. der var okay. okay. god action og sådan noget. Fordi man kan, man kan også sidde med, med en følelse, hvor man sådan, prøver at skjule, hvor dårligt man egentlig synes, den er. Bare for, for at dele den dårlige oplevelse med andre. Men, men det var ikke det. Ej. Ej. Nej, for, og det er jo det, så dårligt, er den heller ikke. Ja, det, det er jo derfor, så bliver det... Ja, den er, egentlig, ja, den er, mest, den er, den er faktisk ikke sådan... Det er der at ringe, den er bare ligegyldig. Det er vel det, der bliver konklusionen ja. på vores på podcast. Altså den jeg kunne ikke have lavet den bedre selv. Det kunne jeg ikke. Nej. Jeg, jeg kunne lave den, den væsentligt dårligere, hvis jeg skulle lave den. Men altså det skal jeg sådan. Men han har nok kun bare bedre at se. Ja, hvis jeg har lavet den ja. lige nu aktive, fordi så var så var den ikke været har den bestemt ikke været lige guld. Altså. Ej, det er det det? Hvor skulle jeg hvis du skulle tage projektet op sådan helt seriøst? Prøv at lave den film så godt som du kunne. Svensk kostfilm. At den sådan virkelig dårlig sådan en rigtig svensk dårlig film ikke. Mm. Altså <laughs> du synes jeg. Nej så altså, hold op vi kan ikke ja. høre, hvad du siger fordi du taler du svensk. <laughs> men altså. Det havde været sjovt alligevel, fordi mm. at så begynder det på at komme hen i sådan noget, de gamle første Troma-film, øh, hvor, hvor det var sådan et ufrivilligt morsomt, hvor svær kampen lå med gummisvær og sådan noget. Mm. Det kunne fandme være sjovt. Ja. Det her det er bare mere et yndeligt forsøg på, at lave en fed film, der ikke lykkes. Ja, yeah, jo, yeah, yeah. også fordi noget, man ser at det bliver sådan lidt... Man tænker sådan, ja, men den, altså, den er jo, hvad den er, sådan noget. Men så ser man alligevel, at de har engageret de her sådan forholdsvis kendte skuespillere. Altså Max mm. von Sydow, han er der en stor skuespiller. Mm. Og så ham den anden der, som ingen af os huske, hvad hedder. Men ja. ja, så igen altså Max von Sydow, han er jo med i alt, hvad han kan få fat i. Ja, åbenbart. Okay. Ja, men det er rent nok, han er faktisk med en helt lille rundt mm. også. Men ja. alligevel. Hvad er det, han har været sådan Man tænker bare på meget computergrafik, de rent faktisk har brugt. Det er jeg tænker på, at de det i ikke var Marksvang sygdom. <laughs> Ej, men jeg tænker mere på den der kæmpe ilddemon, de havde til sidst. Det er ikke få penge, man er smidt i projektet, når man har fået fat i sådan en. Nej. Lige meget, hvor dårligt den er lavet, så er det bare, fordi man har fået fat i forkert selskab. Ja. Men jeg synes, altså, det, var, det var filmen faktisk, var... Meget... Okay, der var selvfølgelig nogle steder, hvor man skrædte lige halvlede, som jeg også siger. Øh, men Nogle mange... steder, okay. <laughs> ja. Men, men det, var, var den faktisk var mest kedelig og mest indetim, det var faktisk... De her action-scener, altså, hvor der var super meget i inden, og det var egentlig bare ungekedeligt at se på. Altså, der var, der var stadig nogle spændende momenter, hvor, der ikke, altså, hvor de ikke brugte sværkamp. Jeg synes ikke, der var nogen af de sværekamp, der var spændende. Okay. Okay, men det var også skidt på forhånd. Altså Før mod en, og du kunne ligesom øh, fornemme på den øh, måde, det bygger op på, at ja, skulle han nok lige over Ja. Så videre handling. Yeah. uden at der egentlig sådan... Altså, det er lidt ligesom om man skulle skynde sig videre i handlingen, for når man så kom hen på den anden side af sværkampen, så altså, hvad fanden skulle vi her? Der var vist ikke noget, vi skulle alligevel. Men der kommer snart en sværkomme til. Ja, yeah. som vi også og skal hurtigt overstået. <laughs> altså nu, nu, nu sagde jeg godt lige og og sørge på det er sikkert med min film, men hvad var egentlig handlingen? Egentlig. Hvad, hvad, hvad var egentlig målet i den? Hvad skulle de? Hvad? Altså, det, det endrede sig fra, at vi har den her mand mandsmand, uh, NXDM man, eller uh, fucker, som så får at vide, at hans øh, sjæl er solgt til djævlen, og dem bliver taget, så snart han dræber en person mere. Han fik egentlig det ikke specifikt. Nej, det fik han ikke specifikt. Egentlig ikke rigtigt. Han gemt sig i klosteret. Nej, ja, han gemt sig i klosteret. Men i hvert fald så skulle han ikke tage det svært ikke. Han skulle ikke bruge svært ikke. Han skulle ja, bruge altså, svært for altså, så ville de finde altså, ham hurtigere Ja, Eller, eller i hvert fald skulle han. Og så gik men, men, det til, men, at han men... søgte redemption, i stedet for ved at ja. redde hende kvinden her. Men, ja, og det, det blive... var så det, der åbenbart var handlingskraften bag alle hans handlinger. Det var ikke så meget for sin egen skyld, han søgte at redde hende. Var det var ikke mere bare for... Jo, de det var så meget for sin egen skyld. det fik jo at vide, at den her gamle mand, hvis der var taget. At han havde fået at vide, i sin døende stund, at hvis han redder hende, så har han frælst. Og da det så mislykkedes, da han det, så er han egentlig pisseligt glemmer resten, ja. Mm. Så lader han sig jo korsfest. Ja. Jeg ja, tager så seriøst. Hvorfor ikke? Tænker han. Jeg har da også prøve det. Ja. Og starte afsted. Men de, undne, deres, de undens plan var jo så, at da de fandt ham så meget hende pigen der, fordi så kunne de lokke ham efter hende pigen hen til den dæmon der, som du så også kunne løsle, mm. med pigen. Så men igen, fælde. så tænker jeg bare, altså... Igen, lidt irrationelt, det er ikke bare at lukke dæmonen ud, inden han kommer, men det er bare mig. Det. Ja. Så er klar? Lige, lige vente, og så få ham derop og så sige, at det er en fælde. Altså, man kunne også lige have ja, lukket dæmonen ud, og så... Vældig igen til at Det er en fælde. Nå, der er en stor dæmon. Jamen, det er fordi, man skal have et kill streak før man får en power-up. <laughs> okay, så er det ikke listet en anbefaling herfra? Absolut Det synes det er jeg er en underdrivelse. <laughs> ja, altså, hvis, man, hvis man er fanget i sommerhus, er man kun den her film. Altså. Ja, det okay. okay. er Det er bedre end at se Malin til. Anders, jeg synes, at den havde en god funktion. Det var, at jeg var ved at fald i søren 15 gange i løbet af filmen. Jeg det, tror måske det kunne hjælpe med at få en til at sove, hvis man sad inde i sommerhuset. Så går tiden måske lidt hurtigere. Ja, altså jeg var i hvert fald jeg var væk flere gange. Og, øh, øh, altså, det var da kun... Altså, hvis jeg havde været alene her, så havde jeg det været. Det var jo det ren høflighed, at man kunne sige. Jeg plejer at se filmen til enden, og det, det har du ikke gjort her. Nej, jeg havde aldrig givet se den ende. Jeg var faktisk nogen underholdt. Jeg synes, starten var okay. okay mm. Fint. At man lige sådan blev indstillet på, hvad den gik ud på. Så, så sank den lidt efter det, men jeg var sådan nogen underholdt undervejs, selvom der var omdagen der. Øh, men jeg ville aldrig nogensinde givet se den af selv. Det var kun fordi, jeg sad og Altså hvis jeg havde set den selv, altså jeg vil slet ikke forestille, at du begyndte at gøre det, hvis jeg begynder begyndt at gøre det, <laughs> altså, så, så, så jeg havde jeg bare lige fundet ud af, at fandt af noget, bare lige til at starte med, så, så havde jeg stået altså bare lige, det er ikke det var ikke, altså mm. det er sådan lidt for, lidt for ja, ja kaloriefyldt underholdning. Altså, jeg tror for, at man måske der, også, det er derfor, der kun var et par scener, som jeg sådan genkendte, for jeg tror måske, at den har været fjernsyn og så sådan skruet væk øh, fra den, så når der var reklamer i det, så jeg endte med at se, så har man lige kunne se den lidt, og så har jeg set sådan et par scener og så er slutningen. ja. Og det, ja, det var en perfekt måde at se den film på. Det jeg gjorde jeg første gang, vil jeg sige. Mm. Fordi da, man kan sgu ikke glemme noget i midten. <laughs> men fik du så lige brændt den ind i din hukommelse, så du ikke får den set igen. Eller? Ja, ja. Det er så lidt positivt. Ja. Det var godt. Nå, men det havde vist været nok for den her gang. Så, men vi vil sige tak for vores specielle gæst, Peter. Ja, velkommen. At... Vi skal lige have afslutningen af Peter på svensk. Nej, ja, det skal jeg lige antage. Det var svensk. Slidse i forvaltelse alle lytter end bedre. <laughs> Hvem? <laughs> alle alle de tre. Al, alle alle lytter. Ja. På på Sverige. På Sverige. Vi skal i Sverige meget i mængde. Vi skal i Sverige meget. Jamen. Du må gøre ligesom et nylde-team, hvis det er, hvis du kunne huske, hvordan disse forvaltelse-serierne. Altså der havde de jo hver så det, scenarie, ja de skulle jo selv sige godnat på en eller anden måde. Ja. Og det det kunne fik nogen af gæsterne også lov til. Så det er jo du bestemmer det er helt en selv. En svensk godnat. Men det er jo det er sikkert... Jamen så snakker du så farvel. Ja, okay. Nå, du mener, at det, det er ikke sikkert, at de sidder og sover? Ej, ja, det håber jeg ikke. <laughs> Nå, no, det er ikke <laughs> at de lige, at de Altså, lige. det her er jo helt klart, det er okay, <laughs> at de lige tager en wanker til, inden de falder <laughs> til. <laughs> Den type maskuline rask der er. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> det er i hvert fald det, jeg Bjarkegger. Ja. <laughs> Til <er> sig selv. <laughs> Jamen, skal skulle lige tømke sig selv en bog i semester, gør det ikke? Ja. <laughs> ja. Um. ja men, altså, er det jeg er alt for? Ja. Jamen, altså, Eller bare for no, nej, jeg skulle ikke sige godnæft. Og med de, disse ord... <laughs> <u> <hørige>